Guztioi, goizeko sortzi terdiak dira momentu honetan Berriozar irriatia entzuten, entzuten ari zarete eta momentu honetan berrion albistegiari ekinen diogun gure irriatiaren albiste emankizunari. Martxoak lehenbiziko eguna du gaurkoan eta momentu honetan engradu bateko tenperatura daukagu berrio zaharren, e, zerua estalita, baina badirudi egunean zer argitu eginen duela zer txobait gehiago. Eta lehenik eta behin, Nafarroako albisteekin hasiko gara. Euskara bideak, Euskoia horlaritzak eta e, Iparrealeko Euskara politikarako sailburuak e, diru bilan jo dute Bruselara. Batasun irudia agertu zuten atzo. Euskal Herrian euskara sustatzeko hiru erakunde ofiziek Eusko aurdaritzako hizkuntza politikaarakko saililburu Euskara bideak eta EEP euskararen erakunde publikoak. Euskal Herrian ez Bruselan egintzuten zuten keinua Europako batasunetik diru laguntzak lortzeko helburuarekin bisita egintzuten parlamentura. Urrengo aurrekontuetan Europak euskararentzat diru sailil bat sortzea nahi dute helurrde ezazmendi aurdaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordeak nabarmendu du Eukararak ekan arpena eginen diola Europari. E, Ausmendirekin bateran Bruselan izan ziren Euskarabideko zuzendaria, Maximino Gomez eta EEPkoa, Frantsua Maitia, billerak izan zituzten Europako Parlamentuko eta batzordeko ordezkariekin EAJtako eta PSEko parlamentariekin ere elkartu kartu egin ziren. Euskararen alde egiten dituzten proiektuak azaltzeko baliatu zuten eguna martara. hoiek Europako batasunaren xedeetan nolako bidea egin dezaketen jakin nahi E, nahi dute iru laguntzak lortze aldera. 2014an daukate begia jarrita Gomezek jakinarazi zuenez 2014-2020 bitarteko programak ezagutu nahi ditugu haietan gure proiektuak nola zerta daitezken aztertzeko hoiek izan ziren Euskarabideko zuzendariaren hitzak. Besteak beste hiru erakundeek azalduzuten ezertan diren hizkuntza berrieskuratzeko proiektuak eta bereziki aipatuzuten Euskarerriko hizkuntza hizkuntza industriaren egoera. Adostas Irudia du bereizgarri atzoko ekimenak lehen aldiz elkarrekin agertu baitira Euskal Herri osoan eragina duten hiru erakundeak Eta atzoko beste bilera garrantzitsu bat, Jolanda Bartzina eta Mariano Rachoiren artekoa izan zen, etaren amaierarekin zerikusia duen guztian parte hartu nahi du Yolanda Bartzina nafarroako presidenteak eta alaxe eskatu zion. Mariano Rajoy Espainiako gobernu buruari Madrilen Monkloan egindako bileran. Reixoik baiet erantzun dio, Nafarroak ahotsa izanen duela gaiarekin zerikusia duen guztin guztian. Bartzinak bileraren ostean emandako prentsaurrekoan esan zuen Nafarroa etaren terrorismoa gehien sufritu duen erkidegoetako bat izan dela. Etaren lehentasunezko helburua izan dela esan zuen gainera aurrena lurrealdetasuna eskatzeko, eta gero Euskal Herriarekin batera independentzia galde egiteko ere Nafarroa erabili izan du erakunde armatuak Bartzinak gogora ekri zuen ez. Horregatik Nafarroak e, gertatzen denaren inguruan jakinaren gainean egon behar duela uste du. Terrorismoaren kontrako politika aurrera eraman behar duena Espainiako gobernua dela azpimaktu zuen e, Bartzinak e, eta Alia gerta Tuko dela hitzemantzion raxoik eh, prozesu horretan legea betetzea ezin besteko jodu Nafarroako gobernu buruak eta hala gertatu da din harremana zuzena izanen dutela jakinarazi zuen eta eh, urrats gehiago egin behar dituelakoan dago Nafarroako gobernuko presidentea haue esan zuen zehatz Kaputsak kendu behar dituzte eta armak utzi eta arma akustea erabaki bazuen hori Espainiako poliziek lortu zutela ados daude raxoik eh, eta bartzin azken aurriek prentxaurrekoan azaldu zuen Eta edabideak irretiak izanen ditugu izpide orain, Euskal Herria irretia Nafarroako lehiaketara aurkeztuko da, Euskarak euneko bosteko puntuazioa so soilik duen arren, lehiaketa horretan. Nafarroako gobernuak berrogeita lau irreti licentzia atera ditu, lehiaketa publikora, eta Euskal Herria irretiak esan du aurkeztu eginen dela. Mila bederatzireundan larogeita sortzian egin zuen lehen emanaldia irunerriko Euskarazko irretiak, baina Euskarazkoa izateak, gazdio askorik balioko lehiaketa honetan, ba honek eremu mistoan, esaterako Iruña herrian 100etik puntuazioa baino ez diolako ematen euskarari, eremu euskaldunean 100eko puntuazioa izanen da. Juan Luis Sánchez Muniain gobernuko bozeramaileak ordea alde honik ikusten du hizkuntza eskakizunean lehen aldia baita leiaketako baremoan euskara modu derrigorrezko objektibo eta zehatzean valoratu dena hoiek izan ziren Sánchez Demuniainen hitzak. Gobern Noak, Euskal Herria irretiari sekula ez dio eman emititzeko baimena edabideak bi alditan lortu du Nafarroako auzitegiak balio, balio gabe ustea erabakia eta hauzia Espainiako auzitegi gorenean dago epaiaren zain. Amabi ikideko lantaldea du irretiak eta eunko laboratzailetik engora. Bazkideek, kolaboratzelek, iragarleek, entzuleek, e, sortzimile entzule ditu Euskal Herriotikak zi esen arabera. Emititzeko zilegitasuna, ematen digute Nafarroako gobernuak behin eta berriz ukatu digun arren oiek dira Euskal Herriotikaren arduradunen itzak. Berrogeita lau licentzia oietatik, Nafarroako gobernuak hogeita zazpi irretirik ez duten eremuetan banatuko ditu. Eta beste ama zazpitan eskaintza indartzea da haren helburua Berroge eta lautik bi besterik ez dira izanen iruñerako. Sanchez demuñainek du lehiaketaren xede nagusia dialean anistasuna ziurtatzea dela. Berrikuntza teknologikoei hogei puntu eman dizkiote. Apirilaren bian bukatuko da proiektuak aurkezteko epea eta gobernuak iragarri du urrirako jakinaraziko dutela erabakia. Gaur egun Nafarroako erkidegoan hogei irretik dute licentzia. Gatozen orain e, berriozarrera, eta hemengo albisteak e, haipagai izanen ditugu, martxoaren amarrean zuaitzaren eguna ospatuko da. Goizeko amaiketatik aurrera, horrela nahi duten pertsona guztiek, parte hartu alizanen dute zuaitzaren eguneko jardueretan eretan. E, zuzen ere, parte hartu nahi dutenek izena eman beharko dute, zero amabi telefono zenbakira deituz, martxoaren batetik zazpira bitartean. Gatozen orain Duaitzen landaketak hainbat modutan parte hartu daiteke familiarekin, taldekan banaka nahi den bezala. aurten aurkeratutako lekua mendialdea eskolako parkinaren ondoko lagria da, naturaren gelaren ondoan hain zuzen. Obra eta lore zaintza zerbitzuak landareak eta behar den tresneria jarriko ditu, jendearen esku ala ere beste tresneria eramateko aukera duenari eramateko eskatzen zaio, udalak jarritakoa denontzako nahikoa izanen ez delako. Eta udaletik beste abisu bat, tokiko elkarte antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia e, zabaldu da. Deialdiak Berrio elkarteak diruz laguntzeko aura araudia ezarri du. Honako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatzeko berdintasuna, euskara, gazteria, hezkuntza, jaiak eta kultura eskaerak Berrio Zarco udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira 2012ko martxoaren batetik, etik hauta gaurtik aurrera eta Amabostera bitartean. Interes dunek udalaren auzobulegoan ere, izanen dituzte eskura deialdiaren arauak edo bestela interneten ere badaukazue informazio guztia udalaren webgunean berriozar.es webgunean. Eta Euskarazko ipuineen amasei garrien aur lehiak eta ere deitu dute, lehen ezkuntzako berriozarko aurre izuzendua da, gaia librea eta Ipunienak martxoaren hogeita marra baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko hauzeo bulegoan. Baldintzak dira Ipunienak Euskaraz idatzita egotea eta jatorrizkoak originalak izatea. Asariak izanen dira Euskarazko liburuak erosteko berriogei euroko bi txartel, ezkuntza ziklo bakoitzean. Ogei euroko beste sortzi txartel, zozkatu dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian. Eta urtero bezala, martxoaren zortzian, emakumen nazioarteko eguna ospatuko da. Emakumeok gure askatasuna eraikitzen dugu lemapean, amaika ekitaldi antolatu dituzte berrio zarrien, datozen egunetarako. Hala martxoaren bostetik amaseira bitartean, eskola eta institutuko ikasleen lanen erakusketa ikusgai izanen da kultur gunean. Bederatzi garrien, eskola leiaketan egindako lanak izanen dira ikusgai, mendialdea eskola eta berriozarko institutuko ikasleek Eginak estereotipoa kautxi emakumeen historia ekarpenak izen burupean zabalduko da erakusketa hori eta martxoaren bostetik amaseira bitartean egonen da zabalik kulturgunean. Horri gain, martxoaren zazpian, aste azkenarekin despiertaz izaneko dokumentala eskainiko da, mundu osoko emakumeen eguneroko borrokei buruzko dokumentala, eta mundu bat fundazioko haiem oskozek aurkeztuko du martxoaren zazpian, arriatxaleko zazpietan berriozarko udaletxeko kulturguneko gela osgabetuan. E, martxoak sortzi, emakumen nazioarteko egunean, manifestazio bat izanen da irunean, arretxaleko sortzietan, martxoak sortzi batzordeak deituta eta gazteluko plazatik abiatuko da manifestaldi hori. E, Martxoaren amaikan igandearekin, jai eta lagrikapen eguna e, eginen da, hemen berriozaren, eguzki plazan amaika ekitaldi, amaika jarduera eta proposamen izanen dira, amabietan ekitaldiak Afrikar perkusioa, ulargit ikiendantza eta aldea, emakumeek egindako kirolerak ustaldia, sokatira eta ikuandoa, eta abar luze bat. Parte hartzeko mailak ere izanen dira, ba, jena lantegian, par, berriozarko parpaia e, maila, bidezko merkataritza eta kontsumo solidarioarena, eta baita ohitura eta bizimodu osasun gairriena ere. Horrez gain, janari jakien estatzeak ere izanen dira eskulan elkartearen eskutik, taloak, kulturen artean elkarte ...ak jaki Maroko harra eskainiko du eta e, abar. Eta azkenik martxoaren amairuan aste artearekin hitzaldi bat eginen da zahartze aktiboaren aldeko urtea. E, honetan amaia urmen eta gurutze gorriko teknikaria hariko da. Atxaleko seietan izanen da martxoaren amairu horretan erretiratuen elkartean eta behi, bertan hainbat gai e, jorretuko dira batez ere zahartzaroaren inguruan. Horri ez gain aipatuko handizegu ere atzo bertan e, osoko Bilkura egin zuela udal batzak e, berriozar udal batzak otssaileko ohiko bilkura egin zuen arritsaleko sei eta Eta inbat puntu joriatu zituzten e, alde batetik martxoaren zorziko adierazpena o, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren aldekoa hori onartu egintzen bestalde onartu egintzien ere Euskal Heria Plaza Urbanizatzeko obren, orren prezio kontra kontrajarria, eta Epea zabaltzea onartu, naiz eta horrek ere ikamika sortu Nafarroako gobernuaren errekerimendua 2000 maikakoa buztuaren hogeita bederatziko bilkuran onartutako akordioak balio gabetzeko horiek oie ere e, onartu ziren eta berriozarko PSN peseneren mozio bat alderdi popularearen gobernuak onartutako lan erreformaren kontrakoa hori ere onartu zen, baina Nafarroa baik eta bildu talde kaurkezutako e, mendakin batekin, zeinean Nafarroako gobernuaren beraren ardura kritikatzen zen. Eta gure albistegiarekin amaitzeko, gogoraraziko dizuegu, martxoaren batean, gaur bertan zabaldu dela EPA, aur eskolan izena emateko, 0 eta 2 urte bitarteko zikloan, matri... aurre matrikulatzeko, seme alabak aurre matrikulatzeko Epea gaur zabaldu da, eta ikasturte honetarako 2004, eta 2008 urtean jaiotako umeek eman dezakete izena baita, 2008 bikoak ere, Jaiotza, maiatzaren amalaua baino lehen aurri ikusten bada. izena emateko, eskabide horriak bete behar dira eta hoiek eskuratzeko hiru modu daude. Berriozarko udalaren atarian, goizeko zortzi terdietatik amaika terdietara. Udalaren webgunean berriozar.es eta zero amabi telefono zenbakian. Behin, eskabide horri horiek bete eta udalaren atarian bertan aurkez daitezke, bale, nahi aipatutako ordutegi tegi horretan, goizeko zortzi terdietatik amaika terdietara. Besterik ez, goizeko bederatziak eh, laur den gutxi, horain txe bertan, eh, ba, hause izan da dena, gure gaurko albistegiari dago kionez, eh, informazio gehiago, berriozarre harre, irratiaren eh, urrengo boletinetan, eta baita interneten ere, eguzkiplaza.neten.